Emberi őstörténet, ősemberek, dinoszauruszok. Előző írásomban említettem ezt a témát, amely fejezetünk címéből kiviláglik. Sok dolog nem volt világos számomra ezekkel kapcsolatban, és bár gyanúm és elképzeléseim voltak, nem állt össze a kép ebben a témakörben. Már több ízben leírtam azt is, hogy amennyiben megfelelő módon kérdezel, választ fogsz kapni. Hogy kitőle és milyen választ, abban lehet különbség attól függően, hogy ki vezet téged, de, hogy lesz válasz az bizonyosra vehető. Ekkor az szert sem Isten sem a gonosz nem hagy ki. Ha Isten vezet téged, akkor tőle fogsz választ kapni a neki tetsző módon és csatornán keresztül, de ugyanígy igaz ez a gonoszra is. Ha a gonosz hálójában vagy, akkor ő fog a saját érdekének megfelelően informálni, leginkább dezinformálni. Én a magam részéről meg vagyok győződve arról, hogy az én információ forrásom Istentől való és Isten ügyét szolgálja, tehát ez egy jó forrás, de úgy vélem, minden hozzám hasonló szerző oldaltól függetlenül így vélekedik. Egyetlen bizonyítékot tudnék felhozni a saját hitelességem mellett bár itt is megjegyzem, hogy nem szándékom a meggyőzés ez pedig az, hogy amiket leírok, az szöges ellentétben áll szinte mindennel, amit ma tanítanak és elfogadnak az iskolák és a tudósok. Az az a hatalom. A hatalomnak pedig nyilvánvaló érdeke a nép megvezetése lehetőleg minden téren. Erről ennyit és most következzen az érdemi mondanivalóm. Leírtam a nagy átverés című munkámban azt is, hogy amikor például az előember, ősember, ércsd, neandervölgyi, kromanyoni, pekingi, stb. témakörre direktben rákérdeztem, csak annyi választ kaptam, hogy kemú. Mindig csak ezt és így. Később rájöttem, hogy ilyen mennyiségű információt, amelyre én ácsingóztam, telepatikus úton nem lehet átadni. Fleszek, rádöbbenések, összefüggések felismerése jöhet ilyen módon, de egy könyv fejezetnyi anyag átadása ilyen módon nem lehetséges. Máshogy azonban igen. Meg is történt. Az úr jó pásztor, terelgeti a birkáját a megfelelő legelőre, velem is ez történt. Oda terelgetett, ahol megkaptam azt, amit szerettem volna. Ha az ember elfogadja Istent és a Biblia tanítását igazságnak, akkor törvényszerű, hogy az ember ilyen jellegű történelme, mint amit az ateista, evolucionista, materialista iskolai tanítás próbál elhitetni nem lehet igaz. Vagy ez vagy az. Az tehát számomra egyértelmű volt, hogy az a történet, ami a tankönyveinkben olvasható, tokvonó hazugság. De mégis, miután oly sok évig mosták az agyam ezzel, nagyon nehezen állt, illetve nem állt össze a kép egy másik verziót illetően. Hiszen a Biblia beszél az ember történetéről, de semmiféle előembert, majomembert meg neandervölgyit nem említ. Miért? Mert nem léteztek soha. Na de mondhatod számos bizonyíték utal arra, hogy ezek léteztek. Ki vannak állítva múzeumokban, elismert tudósok írtak róluk, és így tovább. Ezzel szemben az a valós helyzet, hogy igazából semmilyen hiteles bizonyíték nincs ezekkel a lényekkel kapcsolatban. A legtöbb és legjobb bizonyíték, amelyet ezeknek a lényeknek a létezésére fel tudnak mutatni, emberi csontvázak, leginkább koponya maradványok, Koponyák, amelyeknek robusztus felépítéséből, kidudorodó szemöldök csontjából, robusztus állkapcsából kikövetkeztettek és lemodelleztek egy komplet lényt, annak életvitelét és minden ismérvét. 1922-ben Harry Fairfield Asburn, az Amerikai Természettudományi Múzeum igazgatója bejelentette, hogy Nyugat-Nebraskában, aki gyópatak közelében egy plisztocén korból származó őrlőfogat talált. Ez a fogállítólag állítólag ötvözte az ember és a majom fogának jellemzőit. Megrajzoltak ez alapján egy komplett, szép szőrös, barna, félmajomembert. Adtak neki azonnal egy szépen hangzó tudományos nevet is, Hesperopithecus ki. Gyönyörű nem? Ez volt a nebraszkai ember. Sőt, még az asszonyát és a gyermekeit is megrajzolták ebből az egy disznófogból. Öt év elteltével folytatták az ásást, és megtalálták a foghoz tartozó csontokat is, amelyek egy kihat disznóénak bizonyultak. Ezután csendben törölték a nebraszkai embert a színpadról. Néhány csont és használati eszköz, kőszer számok, köré kerekítettek egy komplett történelmet, amely valójában soha meg sem történt. Így, is, működik a tudomány. Hogyan állíthatok ilyet? Vegyük sorjában. Mi az oka annak, hogy ez a teória a ma elfogadott tudományos tény? Az, hogy az evolúciót hirdető, Isten tagadó, oktatásnak és tudománynak szüksége van ezekre a lényekre ahhoz, hogy elméletüket megpróbálják a felszínen tartani. Az összes előember leletről teljes egészében kijelenthető, hogy hamisítvány. Vagy majom csontvázak kombinációi, vagy csontváz keverékek, amelyek mind megtévesztő célt voltak hivatottak szolgálni. Még a téma úgynevezett tudósai is beismerik, hogy nincs meg a hiányzó láncszem mind a mai napig, amely a majom őst és az embert összekötötte. Miért? Mert soha nem is létezett. Keveset beszélnek erről, de. A majmoknak például semmiféle ősét nem sikerült megtalálniuk. Mindenhol csak kész majmokat leltek a kutatók. Mintha egyből majom lett volna a majom. Az előember az evolucionisták kreálmánya. Ennyit az előemberről. Az ősember már hálásabb téma, hiszen itt csontok, valódi koponyák vannak. Ezeket már be lehet mutatni alájuk bígyeztve különböző dátumokat, hiszen az átlagember úgy sem fogja tudni semmilyen módon ellenőrizni ezek hitelét még ha akarná sem. A tudósok ezt állítják és kész, neki ennyi bőven elég. Miért állítják mindannyian? Már leírtam. Sokan elhiszik közülük azt, hogy igaz, amit tanultak és, amit tanítanak. Akik pedig nem, azok hallgatnak, mert ha nem ezt tennék, állás nélkül maradnának. Kirekesztett páriákká válnának a saját közegükben, ahol most egész jól elvannak. Ha hazudni kell ezért vagy csak hallgatni, hát megteszik. No, haladjunk tovább. Tehát a koponyák. Kevesen tudják, nem verik nagy dobra, de az ember szemöldökcsontja ma is folyamatosan nő. Kinek jobban, kinek kevésbé, de dudorodik. Jééé, ez érdekes. Ha mondjuk nem 50 vagy 100 évig élnénk, hanem háromszáz vagy még annál is több évig, akkor a mi csontunk is egészen másképpen festene a koponyánkon a halálunk után, mint így. A hosszú életre még visszatérünk. Maradjunk annyiban, hogy ha ez igaz, akkor a kiugró szemöldök kérdése kipipálva. Mi a helyzet a robusztus állkapocsal? Nem bonyolult a dolog. Ezek az emberek rágtak. Sokat és hosszú ideig. Mert, hogy sokáig éltek és sok növényi táplálékot, rostban gazdag élelmet fogyasztottak. Nem a közértben vették meg a zsemlét, a parizert, meg az előemésztett moslékot, hanem természetes élelmet vettek magukhoz hosszú időn keresztül. Ha te aktívan használod egy-egy testrészed, mondjuk nehéz dolgokat cipelsz rendszeresen, akkor az ehhez a munkához használt végtagjaid, testrészeid meg fognak erősödni, hogy bírják a terhelést. Ehhez még csak több száz év sem szükséges, elég mondjuk egy évtized és rá sem ismersz egykor satnya végtagodra. Ha mondjuk rendszeresen elkezdesz rostos növényeket rágcsálni, vagy jobban ízlik a rágógumi, és minden nap órákig rágózol, akkor a állkapcsod lesz, illetve olyan rágóizmaid, mint egy pitbullnak. Ha van kedved, próbáld ki. Ennyit az állkapocsról. És végül, de messze nem utolsó sorban, sajnos van egy olyan makacs tény, amellyel kapcsolatban az evolúció hívei meglehetősen bajban vannak. Mégpedig az, hogy ezeknek a primitív ősembereknek nagyobb agyuk volt, mint nekünk. Persze ennek ellenére mondják nyilván butábbak voltak nálunk, de azért ez mindenképpen figyelemre méltó fejlemény. Az igazság azonban az, hogy egyáltalán nem voltak butábbak nálunk. Sőt. Sokkal okosabbak voltak. Alább részletesen kifejtem ezt. De mi a helyzet az úgynevezett kőkorszaki kőeszközökkel? Nos, a világ egykor nagyon más volt, mint ma. Itt érkezett el a pillanat, hogy rátérjünk a Biblia által leírt teremtéstörténetre. Kulcsfontosságú dolog az, hogy amikor az ember találkozik egy olyan nézettel, tanítással, elmélettel, amely gyökeresen más, mint amit addig hit, tartott, gondolt, képes legyen teljesen nyitott maradni. Képes legyen letenni azt a szemüveget, amely az addigi ismeretei alapján, mindent azokkal összevetve, és azokhoz viszonyítva alkot képet az új információkról. Ha nem tudja letenni ezt a szemüveget, akkor szükségszerűen egy torz képet kap, mert egymással szöges ellentétben álló információk egyszerűen nem hozhatók közös nevezőre. Vagy ez vagy az. El kell dönteni. Vannak összefésülhető dolgok, egymással közös nevezőre hozható, egységbe kapcsolható információk, de amiről itt szó van, az a két végpont. Fehér vagy fekete. Itt nincs olyan, hogy szürke. Dönteni, választani kell, az agymosás valós dolog, és a mai iskolákban éppen ez folyik. Agymosó nagy üzemek ezek, ahol gyermekeinket egy életre igyekeznek megbélyegezni hamis információk bevésésével. Ezen mi felnőttek is átestünk mindannyian. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket az ismereteket, amelyeket oly nagy gonddal belénk égettek, minél többet járt valaki iskolába, annál többet és általában annál eredményesebben, képesek legyünk teljes mértékben, vagy a lehető legjobban félretenni egy olyan esetben, amikor új információk jutnak el hozzánk. Az ember alapvetően szubjektív lény, tehát képtelen a teljes objektivitásra, de ettől függetlenül minden erőnkkel törekedni kell erre. Olyanná kell válnunk, mint gyermekként, amikor minden lehetséges és hihető volt számunkra. Az iskolában ezt vették el tőlünk. Megmondták, hogy merre van előre és mi elhittük. Mert mindenki más is elhitte. Azóta pedig a többség lelkesen menetel a megadott irányba. Amelyen nem oda jut, ahova Isten szeretné. Jóval inkább oda, ahova a sátán. Gondolj bele. Ha az iskolában azt mondták volna neked a tanárok, hogy az egyiptomi piramisokat 500 éve építették, ez lenne a tévében, minden tankönyvben, minden tudós ezt állítaná, akkor te is simán elhinnéd. Nem gondolkodnál rajta, hogy igaz e vagy. Sem, csak elhinnéd. Mindenki ezt mondja, mindenki így tudja és hiszi, minden tudományos bizonyíték ezt támasztja alá, mi okod lenne kételkedni ebben. Elhinnéte is. Így működik az agymosás. Az emberi ismeretek döntő többsége nem tapasztalati tudás, hanem tanult, átvett ismeret. A tudósok hosszú időn keresztül úgy gondolták, hogy a föld lapos. Úgy tartották, hogy a nap kíring a föld körül. Azért, mert sokan hisznek valamit, legyennek azok bármilyen elismert és köztiszteletben álló emberek egyáltalán nem biztos, hogy úgy is van, hogy az az igazság. Ha azokban az időkben éltél volna, te is simán elhitted volna, hogy a föld lapos, le lehet esni a szélén, és, hogy a napkíring a föld körül, hiszen ezt mindenki láthatta. Kinevetted volna azt, aki ennek az ellenkezőjét állította volna. Tehát a világ a Biblia szerint nagyon fiatal. Sokkal fiatalabb, mint gondolnád. Mindössze úgy körülbelül 6000 éves. Puff. Na ne. Ugye, ezt mondod. Mondtam, tedd félre az ismereteidet. Most hallasz erről a témáról először. Nincs semmiféle ismereted ezzel kapcsolatban. Ha így van, akkor egyből hihető a dolog. Az evolucionista elmélet azt tanítja, hogy úgy nagyjából 14 milliárd éve lehetett a nagyban. Tudod, a katolikus pap ezt találta ki. Ennyi idős a világegyetem. Utána sokáig semmi, majd úgy 4,5 milliárd év múlva kialakult a Föld is. Újabb egy milliárd év múlva jelent meg az élet a bolygón és mindössze néhány millió éve az ember. Véletlennek szerencsés összjátékaként jelent meg ugyebár a felizzott galaktikus porból, mert hiszen maga a Föld, amelyen az életnek ez a nyüzsgő sokfélesége kialakult is abból lett. Ez talán hihetőbb. És honnan vannak ezek a számok? Csópa teória. Csak azért hihetőbb annak, aki ebben hisz, mert egész életében ezt hallotta. Észak-Koreában több, mint 20 millió ember hiszi azt, hogy az egész világ őket akarja elpusztítani és csak az éppen aktuális nagyvezér, valamelyik jóságos kimvédi meg őket ettől. Csak mert ezt hallották egész életükben minden forrásból. Nehéz a bevésed dogmákat törölni, figyelmen kívül hagyni. Semmiféle valódi bizonyíték nem áll rendelkezésre az evolúcionista idő egyenes igazának bizonyítására. Én tehát azt mondom, hogy ami nekik 14, de van aki szerint húsz milliárd, nem mindegy. Kérdem én, az Istennek és nekem mindössze hat ezer. Miért ne? És, hogy volt tovább? Még egy szóra azért álljunk meg itt. Miért gondoltad először, hogy ez bizonyosan marhaság? Hogy hat ezer évnél biztosan idősebb kell, hogy legyen a Föld. Ha ő szintén belegondolsz, Tényleg kizárólag csak azért, mert minden, amit eddig hallottál, tanultál ezt támasztotta alá. Ugye? Nem voltál ott. Még azt sem tudhatod pontosan, hogy a dédapád, a nagyapád idejében mi volt. De te rávágod, hogy a 6.000 az nagyon kevés, az biztosan nem igaz. Pedig valójában semmiféle bizonyítékod nincs az állításod igazának bizonyítására. Csak úgy hiszed hogy biztosan te tudod jobban. Rendben, nézzük, hogy nekem milyen bizonyítékom van. A legfontosabb bizonyítékom erre a Biblia, de lesz ennél kézzel foghatóbb, fizikai bizonyíték is. A Szentírásban Ádámtól Jézus Krisztusig le van vezetve a családfa. A hosszú életűek esetében konkrétan megadja, hogy ki mennyi idős volt, amikor nemzette a sorban következő generációt. Ezek ismeretében viszonylag könnyen vissza lehet számolni Jézus Krisztustól Ádámig. A bibliai modell szerint Isten hat nap alatt teremtette meg a ma ismert világegyetemet, mégpedig úgy, hogy először a Földet teremtette meg, majd minden egyebet, köztük magát az embert. Ebbe a hat napba minden belefért. Ádámtól Noéig pontos számok állnak a rendelkezésünkre, mi szerint Ádám megteremtése és Noé születése között 1056 év telt el. Elképesztő belegondolni, hogy Noé apja meg még beszélhetett a 900 esztendős Ádámmal. Papa, mond milyen volt Istennel az Édenben. Noé pedig 600 esztendősvelő, mikor az özönvíz volt a földön. Tehát az özönvíz Ádám után, azaz a teremtés után 1656 évvel következett el. Noé 500 esztendős volt amikor nemzette három fiát Sémet, Kámot és Jáfetet, akiktől a mai emberek mindannyian származnak. Noé fiai után Isten elrendelte, hogy az emberek élete maximum 120 esztendő legyen, amely ezután egyre csökkenni kezdett, majd végül be is állt erre a szintre. Minden generációt figyelembe véve, nagyságrendileg 6000 évre tehető a teljes bibliai alapú történelem. Krisztus előtt durván 4000, utána pedig 2000 éves intervallumban számolva. Ez azt jelenti, hogy az özönvíz körülbelül Krisztus előtt 2350 évvel történt. Ez szerint tehát ebben az időpontban mindössze nyolc ember élt a föld keregségen. Nem volt semmiük csak annyi, amennyit át tudtak menteni a bárkában. A föld átalakult, minden megsemmisült, ott állt nyolc ember egy teljesen megváltozott és kihat világban. Azt írtam megváltozott. De mennyire változott meg? Milyen lehetett az özönvíz előtt? Nézzük mit mond az írás erről. Az IGI így mondja. Kezdetben. Teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta velő, és sötétség velő a mélység színén, és az Isten lelkelebeg velő a vizek felett. És mandő Isten, legyen világosság, és lőn világosság. És látá Isten, hogy jó a világosság. És elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől. És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezé szakának, és lőn este és lőn reggel, első nap. És mandő Isten, legyen mennyezet a víz között, amely elválassza a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn. És nevezé Isten a mennyezetet égnek, és lőn este, és lőn reggel, második nap. Ha figyelmesen olvassuk az igét, akkor azt látjuk, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött, majd következik egy furcsa mondat. Legyen mennyezet a víz között, amely elválassza a vizeket a vizektől. Milyen vizeket milyen vizektől? Meg is magyarázza. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. Tehát vannak mennyezet alatt való és mennyezet felett való vizek. A mennyezet pedig az ég, ahogyan írva van. És nevezé Isten a mennyezetet égnek. Ez szerint tehát lett ég alatti és ég feletti víz. Az ég alatti vizet ma is ismerjük, de mi lehet az ég, mennyezet, feletti víz? Ilyet ma nem ismerünk hiszen az ég felett a világ van. E szerint a föld körül jelentős mennyiségű víznek kellett lennie, amely így nyilván fagyott burokként vette körül a bolygót, és amelyet a bolygó mágneses mezője tartott a helyén. Ha ez valóban így volt, az sok mindenre adna megfelelő magyarázatot. Egy ilyen burok nagyban megváltoztatná a bolygón uralkodó körülményeket. Gondoljunk csak a marsra. A jelenlegi információk alapján ott is azért változott meg a bolygó, mert eltűnt a légköre valamilyen hatás következményeként. Az egykor zöld és vízzel rendelkező bolygó egy sivár égitesté testé vált ennek a változásnak a hatására. Igaz, ma már más a helyzet a vörös bolygóval is, de ez most nem ide tartozik. Tehát ha a föld körül volt egy ilyen burő, akkor az meglehetősen komoly befolyást gyakorolt a bolygó klímájára és ezáltal a teljes növényi és állatvilágára. Hogyan nézhetett ez ki? A mai... Körülbelül 160 kilométer vastag és 6 megkülönböztetett rétegből álló légkör, ezzel a jégburával együtt hét rétegből állt és valószínűsíthető, hogy keskenyebb is volt, mint a mai vastagsága, hiszen ennek a burának ennél közelebb kellett lennie a felszínhez ahhoz, hogy a Meissner effektus szerint a helyén maradjon. A föld mágneses ereje rohamosan gyengül. A jelenlegi evolucionista tudományos álláspont szerint ez régebben sokkal lassabb ütemben történt a mai rohamos gyengüléssel szemben. Ennek okára azonban nem tudnak kielégítő magyarázattal szolgálni. Mi indokolná ezt a gyorsulást? Semmi. Kénytelenek ezt állítani, ha a Föld történetét évmilliárdokban akarják megadni, hiszen azt ők is elismerik, hogy ha a jelenlegi ütemben csökken a mágneses tér ereje, akkor körülbelül ezer év múlva teljesen meg is szűnik. A Föld magnetoszféráját vizsgálva megállapítást nyert, hogy a bolygó mágneses ereje az elmúlt 150 évben 10%-kal csökkent. Az elmúlt ezer évben pedig mintegy 40%-kal. Ha az evolúcionistáknak lenne igaza, és ezt a tendenciát figyelembe véve visszaszámolnánk az időben akkor azt kapnánk, hogy mindössze 25 ezer évvel ezelőtt előtt a bolygó mágneses ereje olyan mértékű lett volna, amely hatásai minden életet elpusztítottak volna. Tehát ezek az adatok is a csupán néhány ezer évre tehető történelem biblikus verzióját támasztják alá. Sokkal jobban illeszkednek egy éves idővonalba úgy gondolom. A mai adatokból és helyzetből tehát az következik, hogy a bolygó mágneses tere sokkal erősebb volt az özönvíz előtti világ idején. Nagyságrendekkel erősebb. A nagyobb mágneses tér hatással van, volt, az élő szervezetekre is, de ez tartotta egyensúlyban a bolygó körül kialakult égburát is. Ha ez így volt, akkor ez a burok jelentős mértékben megszűrte az űrből érkező káros sugárzásokat, Köztük a röntgen és az óvölés sugárzást, és nagy mértékben megnövelte a légnyomást legalább a mai szint duplájának a környékére. Vélhetően sokkal magasabb volt az oxigén szintje is a levegőnek. A föld felszín topográfiája, vízföld aránya és a földkéreg szerkezete is más lehetett. De haladjunk sorjában. Vélhetően sokkal nagyobb arányban borította a föld és sokkal kisebb arányban tenger, illetve víz a bolygó felszínét mint ma. Miért gondolom ezt? Az ége azt mondja. És mondd Isten, imé néktek adok minden maghozó fűvet az egész földszínén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van. Az legyen néktek eledeül. Tehát az egész földszínén. Ebből arra lehet következtetni, hogy az egész földszínén növényzet lehetett. Nem azt mondja az ége, hogy a száraz földeken, hanem azt, hogy az egész föld színén. Erre még ráfogható, hogy erőltetett magyarázat, de van fizikai bizonyíték is. Ennek az elméletnek az igazolására. Számos, ma is a felszínen lévő de tökéletesen lakatlan és az életre alkalmatlan helyen bukkannak csodálatos leletekre. Például az Antarktiszon. Fák, bokrok, gazdag növényi és állatvilág jellemezte egykoron ezt a ma szinte tökéletesen kihad helyet. Búrjánzott rajta az élet. Ugyanígy Grönlandon. További bizonyíték, hogy még ma is annyi szén és olaj van a Földben, hogy ilyen mennyiségű foszilis energiahordozó létrejöttéhez sokkal nagyobb mennyiségű növényi és állati eredetű alapanyagra lenne szükség, mint amennyit ma a Föld produkálni tudna. Az evolúció hívei azzal magyarázzák ezt a tényt, hogy évszázmilliók álltak rendelkezésre ahhoz, hogy a ma megfigyelhető, relatíve kis száraz területről, nem egészen 30%-a a teljes felszínnek, összegyűlhessen ennyi olaj és szén. De mi van a tenger alatti készletekkel? Még ha a tengerek szintje alacsonyabban volt is, ahogyan állítják, az sem befolyásolta volna jelentős mértékben ezt a mai 30 és 70 százalékos földvíz arányt, sőt, egyes föltörténeti korokban ez az arány állítólag még kisebb volt a szárazföldek kárára. Ráadásul ennek a mai szűk 30 százaléknak is jó része teljesen használhatatlan. A szahara és a sivatagok, a hatalmas sziklahegységek gyakorlatilag teljesen lakatlanok. Így a fenti arány még kedvezőtlenebb lesz. Ez mindenképpen kevésnek kellett legyen ennyi biomassza kitermelésére. Pedig az evolucionisták ezt említik meg legfőbb bizonyítékként arra, hogy mindenképpen ennyi időnek kellett eltelnie a dinoszauruszok kora és a jelenkor között. Kulcs fontosságú tény az, hogy ezek a rétegek és lelőhelyek általában koncentráltan fordulnak elő a földkéregben. Ha az evolúcionistáknak igaza lenne, akkor ezek az anyagok nagyon elszórtani és kis mennyiségekben fordulnának elő, de nem így van. Egyes lelőhelyek olyan nagyok, hogy egyszerre kellett elpusztulni a relatíve kis területen belül óriási mennyiségű élő anyagnak, hogy később ilyen koncentráltságban jelenjen meg az olaj vagy a szén a talajban. Azt mondják, hogy jött a Meteor, becsapódott és ez a kataklizma okozta például a dinoszauruszok teljes kihalását. Ez okozhatta volna valóban, ha egyrészt megtörtént volna, másrészt ha képes lett volna az egész bolygó felszínén egy akkora erejű pusztítást kifejteni, amely által szinte a teljes élővilág egyidejűleg nagy nyomás mellett eltemetődik, amely hatás szükséges a szén és az olaj kialakulásához. Ha a növényzet és az állatvilág túlnyomó többsége csak a felszínen pusztul el és semmisül meg, abból ma nem lennének szén és olajmezők. Egy miti ehhez kevés. Elég lehet a globális pusztításhoz, de kevés egy olyan mértékű pusztításhoz, amely a fosszilis energiahordozók ilyen mennyiségű, és az egész bolygón jelenleg megfigyelhető kialakulásához szükséges. Ha a miti ehhez elvileg megfelelő méretű lenne, akkor kisbolygónak neveznék és maga a bolygónk sem élné túl a találkozót vele. További érvük az, hogy a széné és az olaj kialakulásához, akár a gyémántéhoz, ami tulajdonképpen egy szénfajta, rendkívül hosszú idő szükséges. Ez nem igaz. Mesterséges gyémántot nagyon gyorsan elő tudnak ma már állítani. Ugyanígy szenet és olajat is. Laboratóriumi körülmények között készítettek szenet. 150 fokon nyomás alatt tartottak egy agyakból, fából és vízből álló keveréket, amely 36 hét alatt szénné alakult. Erről is kevés szó esik, de találtak szénben ember által készített tárgyakat. Vasból készült edényt, csengőt, égszereket, különféle használati tárgyakat. Vajon hogyan kerülhettek ezek bele? További állítólagos bizonyíték a megkövesedett növényi és állati maradványok az eltelt évszázmilliókra, évmilliókra. Nos, a fák, csontok megkövüléséhez megfelelő körülmények között akár néhány évtized, vagy ennél kevesebb idő is elégséges. Találtak megkövesedett holttestet vízzel elárasztott temetőben, miközben menteni akarták a sírt és a maradványokat. Találtak megkövesedett kalapot, makkokat, emberi lábat csizmában, vízimalom kerekének egy részét, fából készült primitív horgászorsót, és még több meghökkentő tárgyat. Találtak megkövesedett szerveket is, amelynek bizonyosan nem lett volna ideje évmilliókig kövesedgetni, de még évekig sem, ezek átlagos körülmények között sokkal hamarabb lebomlottak volna ennél. Itt valamilyen fizikai és kémiai hatás következtében nagyon gyors folyamatról lehetett szó. Nem lebomlottak, hanem megkövesedtek. Számos növényi anyag vált kővé ehhez optimális körülmények között nagyon rövid idő alatt. Az, hogy valami megkövesedett, nem bizonyítja azt, hogy több millió éves. Persze ha csatolnak hozzá egy tudományos kor meghatározási vizsgálati eredményt, úgy rögtön hitelesebb lesz a dolog. Nem sorolom a leleteket, akit érdekel, nagyon érdekes anyagokra bukkanhat-e tárgyban is. Lényeg az, hogy a szén és az olaj alapanyagát alkotó növényi és állati szervezeteknek nagy tömegben, koncentráltan és hirtelen kellett eltemetődnie. Gyakorlatilag az egész Föld felszínén. Ez az egyetlen lehetséges magyarázata annak, ahogyan ezek a lelőhelyek ma megtalálhatóak a földkéregben. Mi okozhatott egy ilyen jelenséget? Az özönvíz. Mit ír erről a Biblia? Lőn pedig hetednapra hogy megjöve az özönvíz a földre. Noé életének 600. esztendejében, a második hónapban, e hónap 17. napján, felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának. És esék az eső a földre 40 nap és 40 éjjel. És esék az eső 40 nap és 40 éjjel. Honnan volt ennyi eső? Elolvadt a külső égburok. Ez megmagyarázza azt is, hogy az özönvíz után a klíma jelentős mértékben megváltozott. Ennek okán változott meg az élővilág is és csökkent az emberek, állatok, növények mérete, életciklusa. Tehát a burok eltűnt, de nem ez volt az, amely a valódi csapást jelentette. Felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, olvasható a Bibliában. Ez utóbbi történés volt az, amelyből a víz döntő többsége származott. Az özönvíz jelenségét ne úgy képzeld el, mint amikor például egy medencét feltöltenek vízzel. Bár a pusztítás hosszú ideig, legalább 6 hónapig tartott, Noé és családja bő egy évig tartózkodtak a bárkában, mégis maga a jelenség sokkal inkább egy hihetetlen erejű és méretű cunamihoz, szökőárhoz hasonlíthatott. A kérek feltöredezett, ami által olyan mennyiségű, a föld kéreg hatalmas nyomása alól kitörő, pusztító erejű víz tört a felszínre, hogy mindent elsöpört, ami az útjába került. Gondoljunk csak egy szökőár erejére. Egy cunami írtózatos pusztításra képes, de mi lehet ez ahhoz képest, ami az özönvíz volt? Érdemes megnézni a 2004. december 26-án, dél-kelet-ázsia partjaim végig süprölő, több ezer embert elpusztító szökőár történetét bemutató, The Impossible, a lehetetlen, című filmet. Ez egy gyenge hullámocska volt egy laborban, maximum ennyi a bibliai történéshez képest, mégis, emberek és állatok ezrei pusztultak el miatta. Az özönvíz valami olyan elementáris kataklizma volt, ami előtte sosem volt és ami sosem lesz többé. Isten ezt mondta. Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test. És soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére. Tehát eredetileg sokkal több volt a szárazföld és kevesebb a felszíni víz mint napjainkban. A nagyságrendekkel nagyobb száraz területeken óriási mennyiségű és méretű élet búrjánzott. Ezt söpörte el egy gigantikus szökőár, amely képes volt egy idejűleg földel, hordalékkal mélyen eltemetni bármit, amely az útjába került. De előtte hol volt ez a rengeteg víz? A földkéregben, ahonnan később feltört. Dávid Zsoltárából. Az óré a földes annak teljessége. A Föld kereksége és annak lakosai. Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Vagy a 136. Zsoltárból. Aki kiterjesztette a Földet a vizek fölé. Mert örökké való az ő kegyelme. Magyarul a Föld vízre került. Tehát a Föld felszín alatt jelentős mennyiségű víz volt, ahogyan egyébként ma is ez a helyzet. Gondoljunk csak az óceánok, tengerek mélyén lévő forrásokra, amelyekből sok helyen forró víztör előszüntelenül napjainkban is. Honnan jön ez a víz? Nyilván az óceán fenekénél mélyebből a földkéregből. Az özönvíz előtti földön ez a vízkészlet sokkal nagyobb lehetett a kéregben és sokkal kevesebb a felszínen. A légnyomás sokkal magasabb volt. Sosem esett az eső, sem az emberek, sem az állatok nem ismerték ezt a jelenséget. Amikor Isten megteremtette a világot, nem esővel kívánta öntözni azt. Így ír erről az ége, mert az Isten még nem bocsátott velő esőt a földre. És ember sem velő, ki a földet mivelje. Azonban pára szállott velő fel a földről, és megnedvesíti a föld egész színét. Az eső később érkezett meg, de a szárazföld bárkán kívül reket lakói nem örültek neki. Milyen volt tehát ez a csodavilág? A belélegezhető levegő lényegesen dúsabb volt oxigénben, mint a mai. Borostyámba zárt levegő buborékoból, zárványokból vett minták mérései alapján legalább másfélszerese volt a levegő oxigéntartalma a menek. Mit eredményez egy ilyen környezet? Elképesztő méretű és mennyiségű búrjánzó életet. Egy ilyen közegben élő lények, emberek, állatok, madarak, halak, rovarok, növények a maiakhoz képest szuperlényeknek tűnnének. Sokkal energikusabbak, hatalmas méretűek, az arra képesek gyorsabb gondolkodással, gyorsabb reakcióidővel bírhattak, mint napjaink élőlényei. Képzeljünk el egy ilyen szuperembert. Hatalmas termet, ezzel arányos agy. Hihetetlenül magas intelligencia, Tanuló és megértő képesség, rendkívül gyors felfogás. Tökéletes memória, és ehhez párosuló évszázadok alatt megszerzett tudás, amely Isten eredt. Nem volt szükségük semmilyen adatordozóra, sem okos eszközökre. Ők voltak okosak. Minden fejben volt. Ha ma oxigénnel dúsítasz fel egy emberi szervezetet olyan változásokat fogsz tapasztalni, ami elképzelhetetlen a normál közegben. Ebben a régi világban pedig ezek a lények minden pillanatban ilyen hatás alatt. Álltak. Mintha folyamatosan doppingolva lettek volna. Mi hozzájuk képes lelassult tökfilkók vagyunk már bocsánat az általánosításért, de ez a helyzet. Ha Noé és családja mellé állítanának minket, úgy hatnánk mellettük, mint Pumukli, a gnómkobold. Később genetikai szinten is visszatérünk erre. Ha ma ilyen körülmények között léteznénk, tegyük fel a levegő oxigéntartalma nem 21, hanem 32-35 százalék lenne, nagyobb légnyomáson kerülne ez a szervezetünkbe, nagyok lennénk, erősek, legalább kétszer akkorák, mint ma, úgy lefutnánk a maratont, hogy meg sem Eszünk Eszünkbe sem jutna autót konstruálni magunknak. Minek? A szervezetünk olyan gyorsan regenerálódna, hogy sokkal kevesebb pihenésre lenne szükségünk. Mindemellett nagyságrendekkel kevésbé fáradna el minden szervünk. Az oxigén csodákra képes az emberi szervezetben. Talán hallottál róla, súlyos betegségeket eredményesen, sokszor csodának beillő eredményeket produkálva gyógyítanak nagy nyomású, úgynevezett keszonkamrákban, megnövelt légnyomás és oxigén szint alkalmazásával. Magyarországon ezt hiperbár oxigénterápiának nevezik. Tehát sokkal elevenebbek lennénk, és mindez sokkal kevesebb kopással, elhasználódással járna. Mit eredményezne ez? Hosszabb működési ciklust, azaz hosszabb életet. Hosszabb és egészségesebb életet. Ádám és az első tíz generáció átlag 90 évet éltek. A égburának köszönhetően nem jutottak el a röntgen és az UV sugarak a felszínre. Ezeknek ugye nagyon erős roncsoló hatásuk van mindenre, különösen az élő szervezetre. Az UV és sugárzás hatásait jól lemérhetjük még tárgyakon is, amelyek hosszú ideig vannak erős napsugárzásnak kitéve. Az anyag egyszerűen elfárad és lebomlik. A röntgen sugárzás hatását pedig egyszerűen képzeljük el úgy, mint egy mikrogép puskát, amely folyamatosan szitává lövi a testünket. A test egy idő után belefárad és nem lesz képes regenerálódni. Nem véletlen, hogy a röntgenasszisztensek, orvosok, ólomköpenyben, ólomfal mögé bújva teszik a dolgukat. Tehát ezek a sugarak nem érték el a felszínt, a burok jótékony szűrő hatásának következtében. Minden tiszta. Nincs ipari, biológiai szennyezés. A levegő, a víz, a táplálék ideális anyagokkal segíti a szervezetünket. A szervezet hatékonysága szinte tökéletes. Az akkor élő emberek nemhogy fejletlen, primitív bunkók voltak hozzánk képest, hanem éppen fordítva. Mi apró termetűek, nyomorékok és genetikai hulladékok vagyunk hozzájuk képest. Gyenge reprodukciók a sokadik hatványon. Végig betegeskedünk 50-80 évet, megvakulunk, megsüketülünk, elhűlünk, kihullanak a fogaink, a hajunk, összeaszunk, a szervezetünk igen gyorsan leépül. Ez lenne az evolúció. Persze. Csak negatív. Őseink génállománya sokkal tisztább volt. Ezért volt lehetséges, hogy 8 emberből egy egészséges faj fejlődjön ki. Olyan tiszta volt Noé és a készlete, hogy a következő generációk során megvalósult testvérházasságok hatására sem sérült, tökéletesen egészséges utódokat eredményezett. Próbálnád csak ki ezt ma. Nézd meg a Habsburgokat például, vagy az olyan uralkodóházak leszármazottait, ahol gyakran fordultak előbel, vagy testvérházasságok. Jól látszik az eredmény. Egyébként Darwin is az unoka testvérét vette feleségül. Tíz gyermekük született. Méri születése után elhunyt, én pedig tíz évesen. Robert szellemi fogyatékkal tizenkilenc hónapot élt. Harryetta tizenöt évesen ideg összeomlást kapott. Hat fia közül három állandóan beteg volt, Darwin nyomoréknak nevezte őket. A kor egészségügyi helyzetével is magyarázható a dolog, de a testvérházasság bizonyosan nem vált előnyükre. De Darwin hit a fajvédelemben. Nézz csak utána ha érdekel. Az özönvíz előtti világban tehát, ami a környezetet illeti, édeni állapotok uralkodtak. Búja növényzet, égben nyúló hatalmas, lombú koronájú fák, óriás rovarok, hatalmas emlősök, gigantikus hüllők ma ismert nevükön dinoszauruszok és mindezekkel egy időben és helyen, hatalmas emberek élték csodás életüket. Rengeteg foszilis lelet tanúskodik ennek a kornak a csodás lényeiről amelyek nem sértik az evolúcionista álláspontot, úgy, mint rovar, hal, emlős vagy hüllő fosszíliák, azok szabadon megismerhetők, múzeumokban megtekinthetők. Mindössze annyit bidjesztenek melléjük, hogy hány millió vagy százmillió éve éltek ezek a csodás lények. A teljesség igénye nélkül hadd említsek néhány példát: találtak több, mint egy méter szárny fesztávolságú szita kötőt. Ez a rovarma tíz, 12 cm szárnyfesztávú. Találtak 45 cm-es csótányokat. 2 méternél hosszabb százlábúakat. 60 cm szöcskéket és majd méteres pókot. Az emlősök sora sem kevésbé érdekes. 6 méter hosszú és 4 tonnát nyomó óriás lajhár. a megtekinthető. Közel 4 méter fesztávú bölényszarvelet van. és fél méteres jávoragancs. 2 méternél is nagyobb hódmaradványok, koponya és csontváz. Az elefántmadár 4 méter magas és fél tonna volt. Egy maistruc kis csibének hatna mellette. A mai átlag 10 és 20 cm közé fejlődő szalamandra ősét is megtalálták, amely több mint két méteres volt. Igaz, ma is él egy óriásszalamandra faj nagyjából egy méteres átlaggal, de ezek az állatok annyira le vannak lassulva, hogy maga a létezésük is csoda számba megy. Nyilván, amikor nagyobb volt az elérhető oxigén mennyiség, sokkal fittebbek lehettek, de valahogyan minimális testméret csökkenéssel ennek az egyfajnak sikerült fennmaradnia. A jelentős többség azonban nagyjából tizedére csökkentette a testméretét, hogy alkalmazkodjon a megromlott életkörülményekhez. Tehát itt is jól felismerhető a negatív előjelű evolúció. Romlott a minőség. Visszatérve a leletekhez, találtak a mai nagy fehér cápa fogaihoz nagyon hasonló cápa fogakat, vélhetően a nagy fehérrel közel azonos lehetett a hal, amely használta őket, csak körülbelül ötször akkora. A mai legnagyobb regisztrált nagy fehér cápa hét és fél méteres volt és több mint 4 tonnát nyomott. Szorozzuk ezt fel öttel és kapunk egy képet az ősvilág tengeri csúcsragadozóiról. Találtak 3000 méteres magasságban megkövesedett óriás kagylókat az andokban. Ezek másfél és három méter közötti, több száz kilós példányok voltak, amelyek zárt állapotban kövesedtek meg. Felmerül a kérdés, hogy egyrészt miképpen kerültek fel a hegyre, másrészt miért vannak csukott állapotban. Tudni kell a kagylókról, hogy amint elpusztulnak, Azonnal kinyílnak. Elernyednek a héjakat összezáró izmok, kinyílik a kagyló hozzáférhetővé téve a látszövetet az ebből élő állatok számára. Ezek a kagylók azonban bezárva kövesedtek meg. Miután felmáztak 3000 méteres magasságba. Nem túl életszerű. Mi történhetett? Az, hogy hirtelen borította el őket egy rendkívül nagy hordalékréteg, amelyet az érkező gigaárvíz hozott magával. Ez a nagy súlyú hordalék nem engedte kinyílni az elpusztult kagylókat. A súly egyszerűen zárva tartotta őket. És hogyan kerültek fel a hegyre? Talán a víz felemelte őket. A Biblia azt írja erről. Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elborítatának, melyek az egész ég alatt valának. Tizenöt singel nevekedének a vizek feljebb, minek utána a hegyek elboríttattak velő. És oda vesze minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszómászó állat. És minden ember. Tehát a legmagasabb hegyet is elborította az ár. Igen, ám de ezek a legmagasabb hegyek messze nem voltak olyan magasak, mint amelyeket ma ismerünk. Hiszen ha lettek volna ekkora hegyek, akkor ezeken a helyeken jelentős mértékben csökkentek volna az élethez szükséges feltételek. Isten a világot tökéletesnek teremtette. Nagy gondot fordított arra, hogy az élet mindenhol egyenlő mértékben és a lehető legnagyobb hatékonysággal létezhessen. Egy olyan hegy, mint ma a Mount Everest anomáliának számít. Az eredeti tervben ezek nem szerepeltek. Egyébként az Everesten is találtak kagyló fosszíliákat. Nos, oda aztán biztosan nem mászott fel egy sem közülük. Mi történhetett? A Biblia erre is megadja a választ. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak velő. Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundált Tehát a topográfia, a felszín domborzati viszonyai jelentős mértékben megváltoztak az özönvíz hatására. Ekkor repett meg a földkéreg, ekkor torlódtak össze a kéreglemezek néhol maguk alá gyűrve egymást, máshol pedig égben nyúló hegyláncokat alkotva. Valószínűleg ekkor tűnt el Atlantis is, amely az Isten által elpusztítani kívánt világ emblematikus helyének számíthatott. Atlantis jelképezhette, jelentette mindazt a romlott tudást, amelyet az ősök használtak és alkalmaztak. Ennek a világnak pusztulnia kellett, annyira megromlott az eredeti tervhez képest. Felmerülhet sokakban egy erkölcsi dölemő. Hogyan tehet Isten ilyet? Hogyan pusztíthat el szinte válogatás nélkül embert, állatot? Emlőzt, halat, hüllőt, madarat, rovart, egy szóval mindent. Miért nem elégedett meg a bűnösök elpusztításával? Erre egy logikus válasz létezik. Azért, mert mindent annyira átitatott a fertőzés, hogy reszetelnie kellett a tökéletes tisztításhoz. Még így sem pusztult el minden, hiszen a vízben élő állatok jelentős része túlélte a kataklizmát. Így szól erről az ége. És oda vesze minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszómászó állat. És minden ember. Mindaz, a minek orrában élő lélek lehellete vallő, szárazon valók közül mind meghala. És eltörle az Isten minden állatot, amely a föld színén velő, az embertől a baromig, a csúszómászó állatig, és az égi madárig. Mindenek eltöröltetének a földről. És csak Noém meg, és azok, akik vele valának a bárkában. Tehát a szárazon valók közül mind meghala. Ami a génkészlet megrontását jelentette, az nyilván leginkább a szárazföldi életre. Korlátozódott, de az új világ levegőjének jelentős oxigén csökkenése egy-két generáción belül mindenképpen elintézte a vízben élő magas oxigén szükségletű óriási állatokat is. A génállomány megrontásával kapcsolatban gondoljunk csak a mitológiai lényekre. Sok jel mutat arra, hogy a mitológiából ismert lények nem a fantázia szülöttei. Sokkal inkább az ősvilág emberének a teremtményei, amelyeket Isten nem állhatott. A Kentaur, a Minotaurus, a Szatír, az Unicornis, a sellő és ki tudja még hányféle torz lény is emberi gén manipuláció által kreált létező hibridek voltak, amelyek megcsúfolták Isten munkáját. Isten egyértelműen megtiltotta a fajok keverését. Az én rendeléseimet megtarcátok, barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldetbe kétféle magot neves. Ha pedig valaki barommal közösül, halállal lakoljon, és a barmot is őjétek meg. Ha valamely asszony akármely baromhoz járul, hogy az meghágja őt, öldd meg mind az asszonyt, mind a barmot, halállal lakoljanak. Vérök rajtok. Isten utálta a génrontást, amit fajtalanságnak fogalmazott meg. És megszüntetem a fajtalanságot a földről, és véget vetek fajtalanságodnak, és be ne a föld fajtalansággal. Fajtalankodás ez. Tűzzel meg azt és azokat, hogy ne legyen köztetek fajtalankodás. Akik pedig ezt elkövették, azok kihívták maguk ellen Isten haragját, ahogyan ez később, az özönvíz utáni új világban is megtörtént. Ezért intette Isten az zsidókat oly részletesen a mózesi törvények által. És ne járjatok annak a népnek rendtartási szerint, amelyet kiűzök én előletek. Mivel, hogy mindezeket cselekedték, azért megutáltam őket. Tehát az özönvíz nem oldotta meg tökéletesen a problémát. Az ember tovább kísérte a bűn. A bűn elpusztításához kevés volt az özönvíz, ehhez Jézus Krisztus, maga Isten kellett, hogy eljöjjön. Az özönvíz előtt Isten azt határozta el, hogy megment minden használható génállományt. Ennek szellemében utasította Noét: Minden tiszta baromból hetedhetett be, hímet és nőstényét. Azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét. Visszatérve az erkölcsi dilemához, azt el kell ismernünk, hogy ami istené, márpedig mindené és mindenki, amely létezik a világegyetemben az istené, azzal ő szabadon rendelkezhet. Képzeld el azt, ha valaki meg akarná neked szabni, hogy a saját tulajdonoddal mit tegyél. Nem örülnél neki. Ne essünk azért tévedésbe. A gyermekeink például nem a saját tulajdonunk. Csak megkaptuk őket egy kis időre, hogy gondoskodhassunk róluk és, hogy szereteszük őket. Ők szuverén lények, saját élettel, akarattal. Nem a mi tartozékaink. Pontosan ugyanolyan jogaik vannak, mint nekünk. Sok szem elől téveszti ezt. A gyermekek Isten tulajdonai, ahogyan mi is. Isten tehát tetszése szerint rendelkezhet mind velük, mind velünk. Ez az, amely kiveri a biztosítékot az evolúció híveiben. Ez az a gondolat, amelyet képtelenek elviselni. Az egójuk felrobban a dütől, ha csak rágondol erre a lehetőségre. Én egyebet amúgy sem tehetvén meghagyom a döntés lehetőségét neked testvér. Ezt a dölemő ügyet így summáznám, erkölcsi dölemő, hogyan tehet ilyet Isten. Válasz. Hogy ne tehetne? Amit Isten teremtett az Istené. Pont. Ha te készítesz valamit, azzal azt tehetsz, amit akarsz. Te alkottad, ha megbántad, el is pusztíthatod, meg is változtathatod. Azt írtam valamit, mert ugye valakit nem tudsz alkotni, te nem vagy Isten, élőt nem vagy képes teremteni, csak Istentől való képességed alapján vagy képes utódnemzésre. Ha még nem intézett el a sok gén manipulált élelmiszer és méreg. Ebből következik, hogy az utódod, ahogyan te is, Isten tulajdonai vagytok, mert mi emberek mindannyian az ő teremtményei vagyunk. Az ember oly könnyen tapos egy hangját. De vajon tudna-e teremteni akár egyet is? Nem beszéltünk eddig az úgynevezett hős világ talán legizgalmasabb lényeiről, a rettenetes a avagy a dinoszauruszokról. Mert bizony, ahogyan fejjebb írtam, ők is ott voltak. Mégpedig egyszerre, egy időben az emberrel, az emlősökkel. Bizonyíték. Van. Az evolúció harcosai mindent a föltani rétegrendekkel magyaráznak. Úgy igyekeznek megállapítani egyes leletek korát, hogy beazonosítják azt a réteget, amelyből a lelet előkerült. De, hogyan azonosítják be? Hát a benne talált fosszíliák kora alapján. Ez a körbeérvelés klasszikus példája. Semmiféle konkrét bizonyíték nincs az egyes föltani rétegek korát illetően. Mondom, nincs. Számos helyen a rétegek nem is úgy követik egymást, ahogyan az elvárható lenne. Azt mondják, hogy ami legalul van, az nyilvánvalóan a legrégebbi. Ez logikusnak is látszik egészen addig, ameddig nem látunk például egy szökőár által letarolt területet. Ott a lerakódások nem időrendben alakulnak ki, hanem egészen másképpen. Szó szerint az történik, hogy a geológusoknak van egy puskája, egy kapott és megtanult táblázat, amelyben le van írva, hogy melyik réteg melyik időszakban rakódott le, mennyi idős. Vannak ezekben a rétegekben úgynevezett indexkövületek, amelyek alapján megadják az adott kőzet relatív korát. Mondok példát, azt mondják, hogy a trilobiták az úgynevezett kambrium időszakában voltak a legfittebbek a leírás szerint. Azaz úgy nagyjából 500 millió éve. Tehát ha találunk egy kőzetet, amelyben trilobita fosszília van, az körülbelül 500 millió évesnek vélhető. Ha azt kérdezi valaki, hogy mennyi idős lehet ez a trilobita. Azt a választ fogja kapni, hogy úgy nagyjából 500 millió éves. Honnan tudhatjuk ezt? Hát onnan, hogy a kőzet, amelyben rátaláltak éppen ennyi idős. Nos, ez a körbeérvelés. Ez nem bizonyíték, csak parasztvakítás. Egyáltalán nem kizárt, hogy trilobiták ma is élnek egyébként. Az teljesen bizonyos, hogy hozzájuk nagyon hasonló mély tengeri rákok ma is élnek és virulnak. De nézzünk mást. Itt van a bojtosúszós hal. 325 millió évesnek adták meg ezt a fajt. Tehát azok a leletek, amelyben ezek fosszíliái fellehetőek, éppen ennyi idősekkel, hogy legyenek. A baj akkor jött, amikor a közelmúltban halászok kifogtak egy eleven példányt ebből a fajból. Azóta már fotózták is élve a vízben, bebizonyosodott tehát, hogy a faj élés virul napjainkban is. Pedig eddig tuti biztos, 3-400 millió éves index volt a fosszíliája. Ennyit ér ez a bizonyíték. Ritkán teszem, de direkt megnéztem a wikiben, hogy mit ír a kambriumról. Azt, hogy 542 millió, plusz-minusz egy millió éve kezdődött, és 488,3 millió, Plusz-mínusz 1,7 millió éve ért véget. Mi van? Az egész nagyon durva, de hogy azok a tizedek vajon hogy jöttek ki? Hogy röhöghettek, amikor ezt kitalálták? Na, én erre mondom, nem már. Érted? Ez tudományos tény, barátom. Na erre varigombot. Mindegy, ezt tanítják tehát biztosan hazugság. Hagyjuk. Szóval a dinoszauruszok. Mert azok tényleg itt voltak. Benne van a Bibliában is, íme. Nézd csak a behemótot, amelyet én teremtettem, amiként téged is, fűvel él, mint az ökör. Nézd csak az erejét az ő ágyékában, és az ő erősségét hasának izmaiban. Ki egyenesíti farkát, mint valami cédrust, lágyékának a kínai egymásba fonódnak. Csontjai ért csövek, Lápszáréi, mint a vasludak. Nem víziló, nem elefánta a behemót, hanem dinoszaurusz. Illetve sárkány. Mert így hívták ezeket a kor emberei. A dinoszaurusz kifejezés, az újkor terméke. Darwin korának szüleménye. Egyrészt így sokkal tudományosabb, másrészt így nem biztos, hogy eszedbe fog jutni róluk a sárkány. Érdekes momentum az, hogy például a kínai naptárban miért van 11 valódi, létező állat és 12-nek egy mese figura. Talán mert nem az. A dinoszauruszok együtt lettek teremtve az emberrel és minden más állatfajjal abban a hat napban, amikor Isten megteremtette a világot. Ádám és leszármazottai együtt éltek ezekkel még egy ideig az özönvíz után is. Ritkán említett, de annál érdekesebb momentum az, hogy a fenti idézet Istentől való és pedig egy jobbnak kinyilvánított intelem részeként hangzott el. Mit mondott Isten? Azt mondta. Nézd csak a behemótot. Vajon, hogyan értette ezt Isten? Odatolt egy fotót jobb orra alá. Vagy egy tablettát. Tabletet. Esetleg a tévében nézze meg. Szerintem csak egy módon nézhette meg, idézhette fel a látványt. Úgy, hogy tisztában volt azzal, miről beszél neki Isten. Hogyan lehetett ezzel tisztában? Kizárólag úgy, ha már látott ilyet-e beszédet megelőzően. De folytassuk sorjában. További ritkán emlegetett, de annál nagyobb probléma a témakutatói számára, hogy miképpen vehettek magukhoz ezek a hatalmas lények kellő mennyiségű oxigént. A probléma oka az, hogy testméreteikhez képest aránytalanul kicsi a legtöbb fajor nyílása. Ezért tartják úgy, hogy ezek a lények kifejezetten lomha, lassú mozgású és életvitelű állatok voltak. De még ha jelentősen le is voltak lassulva, akkor is fudokolniuk kellett volna folyamatosan a legtöbbjüknek. Feltéve, hogy a maihoz hasonló légköri viszonyok uralkodtak. Mert a mai tudósok ebből indulnak ki. De. Amint azt írtam, ez nem így volt. Így azonnal érthetővé válik ez az anatómiai anomália is. Mert, hogy nem az. Ha a légnyomás és az oxigén szint lényegesen nagyobb volt, akkor ez a probléma soha nem állt fent. Nem létezett. Könnyedén lélegezhettek még akkor is, ha éppen futni akartak. Azt gondolom, hogy az első időkben, ahogyan a Biblia is leírja, Kizárólag növényevő fajok léteztek. Lásd fűvel él, mint az ökör. Tehát, amit Isten teremtett, az növényevő volt, az embert is beleértve. Isten konkrétan megmondta, hogy mit szánt táplálékú teremtményeinek. És mandő Isten, Isten, ímőjén néktek adok minden maghozó fűvet az egész földszínén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van. Az legyen négtek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelül. És úgy lőn. A maghozó gyümölcsről jut eszembe, a sárga barack magja állítólag kiváló gyógyszer minden rákos megbetegedésre. Egy amerikai szerző írt erről egy részletes kutatásokkal és statisztikákkal. Alátámasztott könyvet majd börtönbe került. Nekem ettől hiteles lett a dolog azonnal. A gyógyszerlobbi nyilván nem örült ennek a felfedezésnek. Ők nyilván tudják az igazságot, de nekik a sokrákos ember az érdekük. Minden esetre, ha a környezetemben valaki szenvedne, azonnal ajánlanám neki a dolgot. Baja bizonyosan nem származna belőle, maximum meggyógyul. Isten a hósevésre, vér nélkül, csak az özönvíz után adott felhatalmazást. Azután megáldá Isten Noit és az ő fiait, és azt mondá szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. És féljen és rettegen tőletek a földnek minden állatja, az égnek minden madara, minden a minyüzsög a földön, és a tengernek minden hellő kezetekbe adatott. Minden mozgó állat, amely él legyen nektek eledelül. Amint a zöld fűvet, nektek adtam mindazokat. Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek. Írtam már erről az előző könyvemben, és ezt az álláspontom tartom is. Az ember, illetve a gonosz által vezetett ember rontotta meg a teremtést olyan mértékben, hogy annak pusztulnia kellett. Felmerülhet a kérdés, hogy ha nem voltak azonnal ragadozók, akkor mi állhatta útját a mértéktelen szaporulatnak. Erre adódik logikus válasz, a világ kezdetén nem volt szükség arra, és ma sem lenne, ha lenne egyensúly, hogy a korlátlan szaporulatnak bármi is útját állja. Hely és táplálék korlátlan mennyiségben volt, és lenne ma is, jelen a bolygón. Isten azt mondta, hogy sokasodjanak és szaporodjanak. Minden élőre, az embert is beleértve ez volt a terv. A dinoszauruszok tehát éltek és szaporodtak, ahogy a többi élő is a Földön. Amikor Isten megszólította Noét, hogy építsen bárkát, azt is megparancsolta neki, hogy gyűjtsön be minden állatból, így a dinoszauruszokból is. Ebből az következik, hogy a dínók is túlélték az özönvizet. A sárkányok túlélték a nagy kataklizmát az emberrel és a többi faj képviselőivel együtt. Azt gondolom, hogy ma is léteznek. Nem a Jurassic Parkra gondolok, de azt gondolom, hogy bizonyos gondosan szeparált és kontrollált környezetben tartanak ilyen állatokat ma is. Sőt az sem kizárt, hogy szabadon is élnek olyan területeken, mint a világtól elzárt, ember számára élhetetlen mocsarak, őserdők és esetleg, mint Nessi, mély vízű tavak, beltengerek fedezékében, de akár az óceánokban is lehet néhány túlélő belőlük. Ez persze csak feltételezés, ami azonban nem az, az a rengeteg a közelmúltból való középkori sárkányokról szóló leírás. Az ókorban számos leírás van a sárkányokról. Olyan szerzőktől is, akiket más tárgyakban hitelesnek fogad el még a mai fővonalas tudomány is. Ismét csak messze a teljesség igénye nélkül, de hadd hozzak néhány példát dinoszaurusz, sárkány, ábrázolásokra, leírásra. Kérlek ismét emlékeztesd magad arra, hogy a dinoszaurusz, név, egy újkori meghatározása ezeknek a lényeknek. Csupán bő 150 éve jött divatba. Előtte ezek a lények az egységes sárkány néven voltak ismertek. Tehát a dinoszaurusz megnevezés nem a tudomány előre haladtát, fejlődését tanúsítja, hanem a ködösítést szolgálja. Már egyiptomi véseteken is feltűnnek dinoszauruszok. Ráadásul ezek nem sárkányszerű szerű lények, hanem jóval inkább hosszú nyakú és farkú, óriás testű hüllőknek látszanak. A neves görög történetíró Hérodotosz, aki Krisztus előbből 400 évvel élt, kifejezetten kutatta ezeket a lényeket. Egy írásában így ír erről. Arábiába mentem egy helyre, majd majdnem Butovárosával szemközt, hogy a szárnyas sárkányok felől érdeklődjek. Annyi sárkány gerincét és bordacsontjait láttam, hogy azt lehetetlen leírni. A szárnyas sárkány hasonlít a vízi kígyóhoz, a szárnya nem a madarakéhoz hasonlít, hanem sokkal inkább a denevérekére. A hely, ahol a csontok vannak egy keskeny hegy szoros magas hegyek között. Azt beszélik, a szárnyas sárkányok tavasszal repülnek Arábiából Egyiptom felé, de a szorosban találkoznak az Ébisz nevű madarakkal, amelyek megölik őket. A Louvre-ban ki van állítva egy ősi amelyen tekergő nyakú dinoszauruszok láthatóak. Josephus Flavius Krisztus előtt néhány évtizeddel azt írta, hogy Mózes megölt egy sárkányt amikor Etiópia földjére ment. Babiloni ábrázolásokon is látható sárkány. Nagy Sándor esetében is említést nyernek a sárkányok, amelyek barlangokban laktak és megrémítették a hadvezér katonáit. A második századból római mozaikon látható egyértelmű dinoszaurusz ábrázolás. Sokan ismerik Szent György történetét, aki Krisztus után majd 300 évvel ölt sárkányt. Egy hetedik századi francia mítosz szerint egy vízi sárkány jött ki a szajnából, amelyet elfogtak és megöltek az emberek. Ugyanebből az időszakból származik B.O. története is, aki ugyancsak híres sárkányölő hírében állott. A vikingek is nagyon szerették a sárkány szimbólumokat. Fafaragásaikon, hajóikon rendszeresen megörökítették ezeket a lényeket. Egy fafaragáson, amely a 11. századból származik, egy embert eszik meg egy sárkány. Wagner sárkányölölő siegfriedje is egy norvég mítosz alapján kelt életre. Márko Polo Leírásaiból ismerhetjük meg, hogy a kínai császárnak hintóhúzó sárkányai voltak. Megemlékeznek róla, hogy a császári udvarban volt császári sárkányetető tisztség, ami ma állatgondozónak felelne meg. A sárkányok véréből gyógyszert készítettek, tojásaik a legnagyobb kincsnek számítottak. Hazánk tájáról is vannak emlékek. Az Esztergomi várban ma is megtekinthető 12. századi faragásokon sárkányszerű lények láthatóak. Mesefigurákat faragtak volna márványba egy várban. Német és angol területekről is vannak hasonló középkori ábrázolások. Ugyancsak Franciaországból Nerluc városából is van egy történet, amely szerint e városkát újra keresztelték abból az alkalomból, hogy egy ökörnél is nagyobb, hosszú, hegyes szarvakkal bíró sárkányt öltek meg ott az emberek. Orosz és bolgár ábrázolásokon is feltűnnek a sárkányok. Litvánia címere egy lovon ülő, kivont karddal hadakozó páncélos lovag. A Litván Mariampoli nevű hely címerén egy ugyanilyen lovag egy sárkánynyal küzd. És végül, de nem utolsó sorban a Biblia is számos helyen említi a sárkányokat, sárkányok mérge, sárkányok forrása, szárnyas sárkány, sárkány, amely a tengerben van, sárkányt ádöfte, benyelt engem, mint a sárkány, és még sorolhatnám ezeket. Az említett példák még csak nem is a jelenések könyvéből valók, amely egyértelműen nem fizikai sárkányra utal. Bár leírtam máshol, hogy a Biblia döntő részben szellemi megfelelésekben íródott, de azt is mondtam, hogy van fizikai jelentése is, amely nekünk szól. Talán emlékszel a kissé profán, de szerintem találó hagyma hasonlatra ezzel kapcsolatban. Ezekben az idézetekben, a fent idézett behemótot leíró idézetről nem is beszélve, egyértelműen ezekről a lényekről lehet szó. A behemót nyilván olyan jellegű dinoszaurusz lehetett, például Brontosaurus vagy újabban Apatosaurus, amelyre a behemót jelző inkább illet, mint a sárkány. Amelynek irdatlan méretei voltak a hangsúlyosak, és amelyre Isten felhívta a figyelmet. 1907-ben Amerikában, a Texas állam Glen Rose a Paluxi folyó hatalmasan megáradt és hosszan leszakított egy vastag mézkőréteget a midör anyagából. Amikor az árvíz levonult a helyi lakosság megdöbbenve látta, hogy a frissen előbukkant új mézkőmederben rengeteg dinoszaurusz lábnyom vált láthatóvá. Maglen Rose Dinosaur Valley, ezen a helyen fedeztek fel a dinók lábnyomai mellett, sőt néhol azokban is emberi lábnyomokat. Tehát az ember nem, hogy egy időben járt ott a dinoszauruszokkal, de még majdnem egymás lábára is tapostak. Az egyértelműen, tisztán és hosszan követhető, jól kivehető emberi lábnyomokkal azonban volt egy kis probléma. Mégpedig az, hogy mezítláb is 50 cm hosszúak voltak és 2 méterre voltak egymástól lépésenként. Nagy ember hagyta ott ezeket a nyomokat. Nem is verték nagy dobra az esetet, de aki kutatja a témát, megtudhatja az igazságot. Egy szó, mint száz, a dinoszauruszok az ember mellett éltek és az özönvíz során Noé bárkájában éltek túl, az ember társaságában. Nyilván sokaknak eszébe jut, hogy miként férhetett be a bárkába ennyi állat, ha csak például egy kifejlett brontosaurus úgy 25 tonnát nyomott. Noénak nyilván volt annyi esze, de ennél több segítséget is kapott Istentől, hogy nem kifejlett példányokat fogadott be a bárkába. Nyilván nem ő szaladgált a családjával, és hajkurázta össze az állatokat, hanem azok érkeztek meg a bárkához Isten parancsára. Noénak az volt a dolga, hogy megépítse időre a bárkát és ezt meg is tette. Jóval fejjebb tehát ott hagytuk abba, amikor az özönvíz után egy gyökeresen megváltozott világtárult a túlélők szeme elé. Nem volt semmiük azon kívül, ami a bárkában velük volt. Itt kerülnek képbe a kőeszközök. A kő volt a leggyorsabban és legegyszerűbben beszerezhető alapanyag szerszám készítésre. Amikor Noé utódai elkezdtek szétszéledni az egész Földön, nomád életmódot folytattak. Mindenhol ahol megálltak, elkészítették azt amire szükségük volt. Gyorsan és hatékonyan voltak képesek elkészíteni a szerszámaikat ezért csak minimális terhet cipeltek magukkal. Ami nem kellett állandóan nekik, azt hátra hagyták. Ne felejtsük el, hogy sokkal nehezebb volt a dolguk nekik is, mint az özönvíz előtt. Megváltozott a klíma, a terepviszonyok, az állatok féltek tőlük, nehezebb volt a táplálékhoz jutás, és mindehhez egy oxigén-szegény környezet párosult. Úgy kellett nagyobb megterhelést elviselniük, hogy a körülmények jelentősen mostohábbak lettek. Ilyen környezetben érthető, hogy nem vittek magukkal semmit, amire nem volt folyamatosan szükségük. Ha megálltak egy-egy helyen, ott újra elkészítették, ami kellett. Ha többet időztek, több és finomabban megmunkált eszköz készült, ha gyorsabban haladtak, akkor csak sebétében pattintottak eszközöket maguknak. A megmunkált eszközök minőségbeli különbsége sokkal valószínűbb, hogy innen erd, mint sem a készítőinek fejlettségi szintjéből, mint ahogyan azt az evolucionista tudomány magyarázza. Ez volt tehát a Kőkorszak. Az ember, ameddig le nem telepedett, nem készített magának fémeszközöket, pedig a tudásuk megvolt ehhez. A mostohább körülményeknek köszönhetően mind az emberek mérete, mind az életossza is egyre csökkent. Hol volt már az ősvilág édenye? A megmaradt dinoszauruszok is lassan kipusztultak, nyilván a nagyobb testűek először, mert képtelenek voltak alkalmazkodni az új körülményekhez. Valószínűleg egy ideig még küzdöttek, de nem volt esélyük. Nagy részük rövidesen végleg eltűnt a történelem színpadáról. Érdekes kérdés még a ragadozók és növényevők összeférhetősége az átmenekítés során. Úgy gondolom ezt a Biblia is alátámasztja, hogy Isten nem teremtett fajokat. Minden élőlénynek, az embert is ideértve, növényi táplálékot szánt. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelül. És úgy lőn. Isten tehát nem teremtett húsevő, ragadozó fajokat. Mint írtam fejjebb, a húsevést az embernek is csak az özönvíz utáni világban engedte meg. De akkor, hogyan lettek a ragadozók? Milyen módon jöttek létre? Úgy gondolom, hogy az ember a gonosz által vezetett ember teremtményei voltak ezek. A génrontás során génmanipulációs emberi tevékenység alapján jelentek meg ezek a fajok. Azonban Isten meghagyta őket, amikor elhatározta a bolygó megtisztítását. Erre utalhat, amikor a bárka rakományáról utasította Noét. Minden tiszta baromból hetethetett vígybe, hímet és nőstényét. Azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét. Tehát a tiszta fajokat preferálta, de beengedett egy keveset a nem tiszta fajokból is. Hogy miért, azt nem tudom, de nyilván valamilyen módon megváltoztatta a tervét, mivel ettől fogva az embernek is megengedte a húsevést. Csak annyit kötött ki, hogy a vért ne egyék meg.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 Ha nem évszázmilliókban, hanem csupán évezredekben gondolkodunk, rögtön hihetőbbé válik az, hogy ennyi maradvány fennmaradt. Gondolj bele! Több millió év. Ennyi idő beláthatatlan. Nem, hogy csontok, még ha meg is kövesettek volna, de még a bolygó sem valószínű, hogy megmaradna ennyi ideig. Ez egy olyan légből kapott és beláthatatlan intervallum, amelyet csak a még inkább elképzelhetetlen és légből kapott évmilliárdok tudnak felülmúlni. Láthattuk tehát, hogy az ősvilág egy tökéletes és csodavilág lehetett, amelyet azonban az ember megrontott. És látá az úr, hogy megsokasult az ember gonossága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. A Föld pedig romlott velő Isten előtt, és megtelék a Föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a Földre, és ímője megvelő romolva, mert minden test megrontotta velő az ő útát a Földön. Mandő azért Isten Noénak, minden testnek vége elérkezett előttem, mivel hogy a Föld erőszakoskodással telt meg általok, és ímője elvesztem őket a föld egybe. Abban a világban minden tökéletes volt először egészen addig, ameddig Isten eredeti terve működött, amíg a gonosz azt meg nem rontotta az embert manipulálva és felhasználva céljai eléréséhez. Ebben a világban, ahogyan írtam, minden sokkal nagyobb volt. Az ember is. Isten mindent tökéletes arányosságban teremtett meg. Teljesen logikátlan az a gondolat, hogy a dinoszauruszok, az óriási emlősök, óriás halak és vízben élő állatok, méteres rovarok mellé egy törpe, mai méretű, teremtsen. Logikátlan és aránytalan lett volna ez, és nyilván nem is ez volt a helyzet. Ebből az következik, hogy minden éppen fordítva igaz, mint ahogyan azt ma tanítják nekünk és gyermekeinknek. Az úgynevezett evolúció valóban megtörtént és történik, csak negatív előjellel és sokkal gyorsabban. Az ember az első formájában, Ádám és Éva testében volt a legtökéletesebb, ők voltak a prototípusok, ha úgy tetszik. A tökéletes körülmények által urat világban egy tökéletes emberpár. Utánuk a helyzet egyre gyorsuló mértékben azóta is romlik. Tudod, a Sátán kedvenc módszere az, hogy mindent a fonákjára fordít. Ha azt állítják, hogy az ember átlag életkora egyre nő, akkor biztos, hogy csökken. Ne tévesszen meg bennünket az, hogy tudósaink ezt állítják. Ez szimpla hazugság. Mihez képest nő? A sötét középkori higiéniás állapotokhoz képest valóban jobb a helyzet. De ha az akkor élt emberek megkapták volna ugyanezeket a körülményeket, mint a ma és tisztább helyeken élő emberek, akkor ugyanannyi ideig éltek volna, és ugyanolyanok lettek volna a statisztikák, mint ma. Sőt, vélhetően jobbak, hiszen a víz és a táplálék akkoriban még gyakorlatilag teljesen tiszta volt. Ennek fényében. Tehát ma sokkal rosszabb a helyzet, csak a higiéniás körülményekben tapasztalható, egyáltalán nem általános, fejlődés a valós tényeket elfedi és a világfejlet részein pozitív irányban módosítja azt. Az igazságot tekintve mégis azt látnánk, hogy az úgynevezett elmaradott területeken nem, hogy nem javult a helyzet a középkor óta, de jelentősen romlott. Mind a csecsemő, mind a gyermekhalandóság növekedett. Ehhez társul az éhezés, az új betegségek, vírusok, baktériumok felbukkanása, amelyek mind az újkor emberének a termékei. A gyilkos vírusok és baktériumok mind laboratóriumban kitenyésztett emberi termékek. Ezektől a középkori ember szinte teljesen mentes volt. Volt időnként pest és máshol kolera, Tífusz és hasonló járványok, élek a gyanúval, hogy ezek sem kizárólag a katasztrofális higiéniás állapotoknak voltak köszönhetőek, bár azok is nyilván segítették a járványok munkáját. De nem létezett az a nagyipari laboratóriumi technológia, amely ezek kifejlesztését és széles körben való elterjesztését lehetővé tette volna. Ez tehát a helyzet az evolúcióval, az ősemberekkel és a dinoszauruszokkal. Maradt még egy nyitott kérdés. Ez pedig az úgynevezett égkorszak ügye. Számos bizonyíték utal arra, hogy volt egy időszak bolygónk történetében, amikor ez az állapot jellemezte. Fagyott hó és égvilág volt bolygónk igen jelentős része. Alaszkában, Szibériában, de nyilván ez a helyzet az Antarktiszon is, állva a szájukban még le sem nyelt táplálékkal megfagyott mamutokat, orszarvukat találtak. Olyan növényeket legeltek ezek az állatok, amelyek meleg égő alatt nőnek. Gyakorlatilag állva maradtak, úgy fagytak égbe és hóba. Mi a helyzet ezzel? Milyen égkorszak az ilyen, amely így pusztít? Az bizonyos, hogy nem lassú eljegesedésről volt szó. Úgy gondolom, hogy a válasz a fentiek ismeretében nem túl bonyolult. Azt látnunk kell ezeknek az állatoknak az esetéből, hogy a lehűlés nagyon gyorsan, hirtelen érte őket. Gyakorlatilag sem reagálni, sem menekülni nem volt idejük. Egyszerűen megbénultak és megfagytak ott, ahol éppen érte őket a vész. De honnan érkezett ez a vész? Mi váltotta ki és mikor? Először nézzük a hivatalos magyarázatot. A föltörténet bizonyos időszakaiban állandóan ismétlődve lehűlési periódusok következtek be, amelyek kevésbé vagy jobban, jégvilággá változtatták bolygónk felszínének egy részét. Ez a folyamat azonban nyilvánvalóan nem lehetett olyan gyors, hogy a mamutokat állva megfagyassza. Az eljegesedés ezekben a periódusokban a sarkoktól indult és az egyenlítő felé egyre csökkent. A tudósok a sarki égből kinyert és analizált minták alapján állításuk szerint közel fél millió évre visszamenőleg tudták elemezni az éghajlati viszonyokat, azok változásait. Az eltelt időszakra a égrétegek alapján következtetnek. Imádják ezeket a rétegeket. Lehet őket számolni, analizálni. De mi van akkor, ha az adott réteg nem annyi idő alatt alakult ki, rakódott le, és nem olyan módon mint ahogyan ők azt feltételezik. És ez itt a lényeg. Csupán feltételezés az, hogy például egy csík a jégben egy év, nyárt él, periódust jelent. Erre semmilyen konkrét bizonyíték nincs. Így tűnt logikusnak, illeszkedett az evolúció elmélethez, hát elfogadták tudományos ténynek. Van egy további érdekes képződmény, amely a fegé és a jég világára jellemző. Ez a Gletscher. Mi ez valójában? A tudományos álláspont szerint a gletcserek olyan természeti képződmények, amelyek az állandó hóhatár felett alakulnak ki. Nagy mennyiségű és rendszeres hóutánpótlás, valamint a nap munkája szükséges ezek kialakulásához, amelyhez természetesen igen hosszú idő szükséges. Már megint ez a hosszú idő. Esik a sok hó, a magas hegyek között húzódó völgyekben összeáll, összetömörödik majd a nap megolvasztja a felszínét, ezt követően pedig újra megfagy. Így változva, lassan egy masszív jégfolyammá alakul a sok-sok idő elteltével. Nos, ez is csupán egy teória. Gletscher kialakulását még senki sem tudta megfigyelni. Csak azt, ahogyan olvadnak folyamatosan. Persze, mert senki sem él olyan hosszú ideig, és különben is, mostanság olvadás van, mert ugye a bolygó átlaghőmérséklete egyre növekszik. Lehet, hogy másról van szó. Én úgy gondolom, hogy a gleccserek is hirtelen, igen rövid idő alatt alakultak ki. Egyszerre az összes. Azóta pedig folyamatosan olvadnak és húzódnak vissza. Nem volt a Föld történetében több ilyen ciklus, sőt, egy sem. Következzen az én verzióm, amely egyáltalán nem csak az enyém, sokan gondolják úgy, ahogyan én látom. Ennek megismeréséhez vissza kell térnünk az özönvíz kataklizmájához, amely mint oly sok egyéb kérdésre, erre is tökéletes és logikus magyarázattal szolgál. Egy amerikai fizikus, név szerint Walt Brown, In The Beginning, kezdetben, Című munkájában szinte tökéletes leírást ad arról, hogy miként következhetett be ez az elképzelhetetlenül nagy és az egész bolygót megváltoztató csapás. Elméletét hidrolemez elméletnek nevezte el, amely a következőképpen hangzik: Ma a Föld felszínén. 17 olyan furcsa geológiai formáció található, amely ma már logikusan megmagyarázható egy bolygó méretű özönvízzel, amit a felszín alatti üregekben lévő vízfeltörése okozott, melynek ereje meghaladta 10 millió hidrogénbomba erejét. Ez az elmélet magyarázatot ad arra, hogy miként alakultak ki igen rövid idő alatt a hegységek, megmagyarázza, hogyan keletkeztek a kőszenet és kőolajat tároló rétegek, hogy miért sodródnak a kontinensek és miként alakultak ki a vulkánok és hatalmas tengeri árkok a tengerfenekén. Megmagyarázza a föltani rétegeket is és a fosszíliák egy részének eredetét, az úgynevezett jégkorszakokat és a kanyonok kialakulását is. Az özönvíz előtti földön valószínűleg egyetlen szuperkontinens létezett, hiszen Isten egy olyan világot teremtett ahol az élet egyenlő és a lehető legoptimálisabb körülmények között létezhetett. Kellett élettér a vízben élő állatoknak is, de az arány éppen fordítotja lehetett a mai állapotnak. Tehát egyetlen szuperkontinens létezett, amelyet tavak, folyók, kisebb hegységek és ugyancsak kisebb tengerek borítottak. A hidrolemez elmélet, és a Biblia, szerint az özönvíz előtti földkérge alatt óriási mennyiségű víz volt elraktározva, legalább a mai óceánokban lévő víz fele. Ez a víztömeg egymással kapcsolatban lévő üregekben volt és egy nagyjából 800 méter vastagságú réteget alkotott körülbelül 16 kilométerrel a földfelszíne alatt. A felszín alatti üregekben megnövő nyomás hatására a hidrolemez feletti réteg nyúlni kezdett, majd apró repedések jelentek meg a kérgen, amelyek két irányban futottak úgy körülbelül 5 km per másodpercenkénti sebességgel. A repedés a legkisebb ellenállás irányában haladva nagyjából két óra alatt végig futott az egész bolygón. Ahogy a repedés végig a felszínen a földkéreg úgy hasadt fel, mint amikor valaki eltép egy kifeszített lepedőt. A felszín alatti vizekre óriási nyomás nehezedett a 16 kilométernyi kőzetréteg nyomásából adódóan, ezért a repedésből iszonyatos erővel tört fel a víz. A számítások szerint ebből az egész földön végigfutó repedésből a hang sebességével tört fel a víz és mintegy 32 kilométeres magasságba lövelt fel. Ez a borzalmas mennyiségű víz olyan esőáradatot okozott, amelyhez hasonlóra sem az árvíz előtt sem utána nem került sor a bolygónkon. A Biblia azt írja, hogy a mélység összes forrása egyetlen nap alatt fakad fel, majd azt is leírja, hogy mi történt úgy nagyjából négy és fél ezer éve. Mindezt ma már tudományosan is bizonyítani tudjuk a hidrolemez elmélet segítségével. A mélységből feltörő víz és a légkörbe kerülő vízgőz iszonyatos erejű szelet generált. A víz egy része a hideg tartoszféra fölé lövelt, majd túlhűtött kristályokká alakulva rettenetes vihárt alakított ki, amely visszatérve a felszínre pillanatok alatt eltemetett, megfojtott és megfagyasztott rengeteg állatot. A lehulló égeső az erős földmágnesesség hatására a sarkok felé koncentrálódott, de került belőle egyre kisebb arányban az egyenlítő irányába is. A folyamatosan, óriási erővel feltörő vízsugár erodálni kezdte a repedés szélein lévő kőzetréteget, emellett felkapta az özönvíz előtti tengerek messzes tartalmát is. Az észapos vízben lévő óriási mennyiségű üledék lerakódott a föld minden pontján, mélyen maga alá temetve állatokat és növényeket. Így jöttek létre a makiásod fosszíliák. Az özönvíz tépett ki és sodort el növényeket, amelyek egyes helyeken felhalmozódtak, majd rövid idő alatt szénné és kőolajjá alakultak olyan folyamatok során, amelyeket laboratóriumi körülmények között modellezni lehet. Az erózió miatt egyre szélesedő repedés végül olyan széles lett, hogy a hidrolemez alatti, korábban óriási nyomás alatt lévő kőzetrétek felgyűrődött, létrehozva így az óceáni hátságokat, melyek úgy futnak végig a bolygón, mint varrás a bészbollabdán. A kontinentális lemezek, alattuk még némi vízzel, amely mint egy kenőanyagként szolgált, két oldalra lecsúsztak a kiemelkedőben lévő óceáni hátságról. Amikor ezek az egyre gyorsabban csúszó lemezek elérték az óránkénti körülbelül 70 kilométeres sebességet ellenállásba ütköztek, összenyomódtak, eltörtek, megvastagodtak és végül összegyűrődtek. Ott, ahol a lemezek a vízből kiemelkedve gyűrődtek össze, hegyek jöttek létre, ahol pedig lefelé gyűrődtek, tengeri árkok. Ezért van az, hogy ezek a formációk többnyire párhuzamosan futnak az óceáni hátságokkal, amelyekről lecsúsztak. Ahogy a lemezek lecsúsztak a hátságokról mögöttük mély medencéket hagytak, amelyekbe azután az özönvízből származó víz visszahúzódott. A kontinentális lemezeken kisebb medencék is maradtak, ezekből lettek az özönvíz után a tavak. A tavak vízszintje az esőzések után megemelkedett, aminek következtében a víz kilépett a tómederből a mídőr legalacsonyabb pontján, mint egy éket hasítva a medret kialakító üledékes kőzetbe. Ettől egyre nagyobb mennyiségű víz kezdett kiömleni a tóból, egyre nagyobb sebességgel, egyre mélyebb árkotásva. Ez a folyamat addig gyorsult, míg nem a tavak összes vize egészen mély járkott nem vált a kőzetbe létrehozva egy kanyont. A legnagyobb mindközül a Grand Canyon lett. A Grand Canyon tól észak-keletre volt valamikor egy óriási tó. Ebből a tóból több víz ömlött ki, mint amennyi ma a nagy tavakat alkotó öt tó medrében található. Ennek az óriási tónak a vize tehát a mai Arizona államban lévő Grand kanyont mindössze néhány hét alatt alakította ki iszonyatos erővel ellentétben azzal az állítással, amit az evolúció hívei tanítanak ma az iskolákban. Ők azt tanítják, hogy a Colorado folyó válta ki ezt a kanyont úgy, kiszámolták, 17 millió év alatt. Fura, hogy a kis Colorado milyen hatékonyan kiválta ezt a kőzetet ekkora méretben, de a kenyön széleit az eróziónak nem sikerült lekoptatnia, még ennyi idő leforgása alatt sem. Nem az lenne logikus, ha a 17 millió év igaz lenne, hogy a partnak enyhén lejtenie kellene a völgy aljának irányába. A meredek partfalakat le kellett volna törnie ennyi idő alatt az eróziónak. Persze, nagy volt a szárasság és kemény a kő. 17 millió évig. Szerintem inkább egy hirtelen és elképesztő erejű áradás vált ki ezt a képződményt, ahogyan ez ma is megfigyelhető, amikor valahol egy megáradt folyóútat tör magának. Sőt, még sokkal kisebb patakok és vízfolyások is kialakítanak ilyen jellegű méretükkel és erejükkel arányos kis vízmosásokat, amelyek éppen úgy néznek ki csak kis méretben, mint egy kenyön. Az erózióval kapcsolatban még annyi érdekességet hadd említsek meg, hogy kiszámolták, amennyiben a földfelszíne az erózió jelenlegi hatásait, sebességét figyelembe véve erodálódna, akkor a jelenlegi felszíni képződmények úgy bő 10 millió év múlva teljesen eltűnnének. Ha ez így van, hogyan lehetséges, hogy az elmúlt évmilliárdok, évszázmilliók alatt ez nem történt meg? Mi tudjuk, hogyan lehetséges? Úgy hogy a teremtés óta ennek az időtartamnak a töredéke sem telt még el. További evolucionista állítás, hogy a földrészek egykor összeértek. Miért, ma nem? Kérdem. Ma is összeérnek. Az óceánok alatt talaj van, földkéreg. Az, hogy víz áll rajtuk, nem jelenti azt, hogy a kontinensek különálló egységek lennének. Ma is össze vannak kapcsolva egymással. Ez az ős világban is így volt, de nem abban a formában, ahogyan azt tanítják nekünk, az úgynevezett pangea elmélet szerint. Azt állítják és ezt a legtöbben, akik ránéznek a térképre el is hiszik, hogy a földrészek ha összetoljuk őket képzeletben, tökéletesen illeni fognak egymáshoz. Ez bizonyítja a kontinensek évmilliók alatt megtörtént vándorlását, sőt, a tudósok szerint nem is a Pangea volt az első ilyen szuperkontinens, hanem előtte volt már több is. Úgy is van, hiszen ha évmilliárdokról beszélnek, akkor nem szúrhatják ki a szemünket egy szűk 200 millió éves történettel, hiszen a Pangea elmélet ennél kevesebbről beszél. A legfőbb bizonyíték tehát az, hogy a kontinensek összeillenek. Ezen felül számos hasonló kövület található például Dél-Amerikában és Afrikában. De találhatóak ehhez hasonlók a többi kontinensen is. Ez utóbbi tény éppen olyan erős bizonyíték az özönvízre is, mint amennyire az összeilleszthetőség nem bizonyíték, illetve az, de éppen az ellenkezőjére, mint amit állítanak. Valóban első pillantásra, de lehet, hogy még másodikra is úgy néz ki a földrészek alakja, mintha pontosan illeszkednének egymáshoz, de ha valaki veszi a fáradtságot és méretarányosan lemodellezi a dolgot, azonnal ki fog derülni egy rakás probléma ezzel kapcsolatban. Először is Afrikának majd a felét le kellene faragni ahhoz, hogy valóban passzoljon Dél-Amerika alakjához. A Mexikótól Panamáig húzódó földsáv teljesen kilóg a képből, nem illik sehova. Továbbá az összeillesztéshez Európát és Dél-Amerikát balra, Afrikát pedig az óramutató járásával megegyezően jobbra kellene elforgatni. És hol volt ez a hatalmas kéreglemez, amely most az óceánok fenekét alkotja? Vagy azon csúszkálnak a földrészek? A feltöredezett kéreglemezek együtt mozognak a belőlük kiemelkedő kontinensekkel. Nem a kontinensek vízből kiemelkedő látható szélei a kéreglemezek szélei, hanem a törésvonalak a szélek. Ezek illettek egymáshoz és nem a kontinensek. Ezek a kéreglemezek valóban ma is mozognak. Felgyűrődnek, egymás alá csúsznak, ennek következtében valóban mozognak a kontinensek is, de soha nem értek össze és nem is fognak összeérni soha. További kérdés hogy az emberek és állatok miként tudtak elvándorolni a világ minden tájára, miután kiszálltak a bárkából. Miután közlekedési eszközeik nem voltak egymód maradt a világ benépesítésére. Gyalog vágtak neki az útnak. Nomád életet élve vándoroltak addig, ameddig letelepedésre alkalmas helyre nem találtak. Az, hogy a világ minden tájára eljutottak mind az emberek mind az állatok, Könnyen megmagyarázható, ha nem a jelenlegi tengerszintet vesszük alapul. Ha elfogadjuk a fenti leírását a történteknek, akkor nem vehetjük ezt alapul mivel a vízkészlet jelentős hányada ebben az időszakban fagyott takaróként volt jelen a felszínen. A nyilván egyre gyorsabb ütemben szaporodó emberi és állati populáció az olvadásnak induló és még napjainkban is olvadó, visszahúzódó jeget követve húzódott egyre éjszakabbra és délebre, közben az élhető sávban minden egyéb olyan területet elfoglalva, ahol megfelelő körülményeket talált az életben maradáshoz. A tengerszint tehát alacsonyabb volt, így szárazon megközelíthetett olyan területeket, amelyek ma szigetként jelennek meg a felszínen. Ilyen volt Ausztrália, Új-Zéland, Pápua-Ujgini, de a brit szigetek, Írország és még hosszan sorolhatnám az olyan területeket, amelyek száraz kapcsolattal bírtak a ma látható nagy kontinensekkel. A brit szigetek egységet képeztek a mai Európával. A La Manche csatorna egyes részein a tenger még ma sem mélyebb 30 méternél, Dover és kalé között például sehol sem mérje el az 50 méteres vízmélységet. Az ázsiai és amerikai kontinenseket egymástól elválasztó beringszoros esetében pontosan ugyanez a helyzet. Itt sok helyen csupán 20 méter mély a víz, de sehol sem több 50 méternél. Ma is jól megfigyelhető műholdas felvételeken egy földhíd, amely Dél-Amerikát és az Antarktiszt köti össze a folklönd, a Dél-Georgia és déli szigetek érintésével. A tenger szint egykori lényegesen alacsonyabb volt ára utal a sok mostanában megtalált víz alatti város is, amelyet régészek számos helyen fedeztek fel a mai tengerpartok közelében. Ezek a városok nyilván a kataklizma után épültek, és nyilván nem a víz alá. Amikor az olvadó jégből származó és a földkéregből lassan továbbra is feltörő víz hatására a tengerek szintje emelkedni kezdett, az emberek elhagyták ezeket a helyeket és magasabban fekvő vidékekre költöztek. Ez a folyamat napjainkig tartott és ma is ez történik. A tengerek szintje ma is folyamatosan emelkedik. Ez nem a túlzott széndiokszid kibocsátás miatt kialakult, egyre gyorsuló ütemű, új keletű folyamat, hanem az özönvíz vége óta tartó, egyes rövid időszakokban kisebb-nagyobb kilengéseket mutató, de egyenletesen meglévő hatás. A tengervíz szintjének emelkedése jelenlegi becslések szerint, mint egy félmilliárd embert fenyeget azzal, hogy elveszíti otthonát. Kína, India, Bangladesh, Vietnám, Indonézia, Japán, az USA, a Fülöp-szigetek, Brazília, Európa alacsonyan fekvő területei, mint például Hollandia, de gyakorlatilag a világ minden táján az alacsonyan fekvő tengerparti részek rövidesen víz alá kerülnek ha tetszik ha ennek a folyamatnak a gyorsasága is arra utal, hogy a valóságban minden sokkal rövidebb idő alatt történik, következik be, mint ahogyan azt megpróbálják velünk elhitetni. Az évmilliárdoknak, évszázmillióknak, de még az évmillióknak sincs semmiféle realitása a valóságban. Bő hat ezer év, ennyiről beszélünk mindössze. Erröbke kitérő után térjünk vissza fő témánkhoz.